Jaj. 1, 2, 3 mikrofon próba. Na, itt vagyunk a Győri Golgotában a ifjúsági bibliaórán, Akik nem jöttek el ma, azoknak most, amikor hallgatják, tessék 10 fekvőtámaszt és 20 felülést megcsinálni. Addig várunk. Jó. Jó, két. Na, e Van egy téma a szívemben, és itt szeretnék erről egy picit beszélni, azért tanítok én, nem a balás. Van egy ige vers, egy János Evangéum a 13. fejezetében, a 35. vers így szól, ezt mondja Jézus tanítványainak. Erről ismeri, meg, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. A másik fordításban így szól, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy mi az, amit tapasztaltok, így akár suliban, vagy, vagy bárhol, csak ahol jártok-keltek egy de de én azt gondolom, szerintem ebben egyet fogunk érteni, hogy ami nagyon hiányzik ebből a világból, nagyon sok minden, de, de az a, a, a, a szeretet, a, a egymás felé az emberek közötti szeretet, nagyon-nagyon hiányzik. És azt is látom, hogy ahogy ahogy nincs ez a szeretet, úgy egyre Inkább ki vannak éhezve az emberek, és ki vagyunk, akár én is éhezve arra, hogy itt szeressenek engem. Csak egy, egy jó gesztusra, egy jó, nem tudom, egy vagy csak, csak egy ilyen pozitívumra, tudod, hogy, á, hogy, hogy törődnek velem, hogy fontos vagyok, hogy na észrevettek, hogy itt vagyok, és, és még néha tényleg nagyon apró dolgok, de, de nagyon fontosak. Nem tudom, hogy emlékeztek -e rá, ez talán egy néhány éve volt, és uh, akkor még nem volt ilyen Facebook őrület, de, de az interneten ment egy ilyen uh, mozgalom, vagy egy ilyen kis videók, amikor emberek megülelték a másikat, tehát idegeneket, nem láttátok? Én nem nem hogy tehát képzeljétek el egy, egy, én, egy várost és a sétáló utcáját, egy forgalmas csomópontot, és és jön valaki veled szembe, és akkor azt mondja, hogy á, szíjánik vagy még nem ismernek, de á, szíjánik, és megölelnek, és, és akkor mennek tovább, és így ölelik az embereket. És bármennyire furcsa is, de nagyon sikeres volt, meg nagyon jól vették az emberek ezt a, ezt a gesztust, és nagyon örültek neki, hogy így visszaölelték, és én és meglepettek veszelő, hogy ki ez az idegen, és itt ölelget engem, de... Uh, tehát ki is volt írva, nem? Most egy most kicsit távoltam, voltam hogy kér, hogy, tán, hogy egy ölelést adunk. Egy, egy ingyen ölelés. Ja igen, tényleg így volt. Hogy ki volt írva, hogy, hogy ingyen ölelés, és akkor jöttek emberek. Hogy, tényleg így volt. Hogy, na, gyerünk is, öleljetek meg. És furcsa, nem gondolnánk, hogy főleg ebben a mai világon, amikor mindenki nagyon elzárkózott, meg távolságtartó, meg hogy az idegenekkel, fú, ki lehet az, mit akar. De, de mégis, ez annyira fontos volt az embereknek, és, és egy, jó, egy jó mozgalom, vagy egy sikeres, sikeres mozgalom volt ez. Tehát bármilyen meglepő is, az emberek nagyon kívannak erre éhezve. És ugye most voltunk, éppen a napi Biblióra is mondtam, hogy voltunk a gyerekotthonban, és... Például ott is rettenetesen nagyon látszik, hogy, hogy a gyerekek mennyire vannak éhezve arra, hogy, hogy szeressék őket. Hogy, hogy mennyire jól esik nekik egy ölelés, egy, egy jó szó, hogy mennyire, mennyire fontos nekik a, ez a kapcsolatok. Biztos, hogy hogy ott is a, a nevelők igyekeznek megtenni mindent, a, a, avval kapcsolatban, hogy szeressék őket. De, de éppen beszéltünk most a, az igazgató hölgyel, egy az alkalom után, hogy egy gyerekkel, nem is tudom, talán nem, nem, legalább nyolc gondozó vagy, vagy, vagy nevelő foglalkozik. Tehát, hogy annyira nincsen meg ez a kapcsolat, vagy ez a kötődés, hogy annyira nehéz, hogy ez kialakuljon. És, és ugye természetesen érthető is, hogy, hogy így éhezik ezt a szeretetet. De, de ahogy mondtam, én azt hiszem, hogy mindjárt, mindjárt szeretjük, hogyha szeretnek, mindjárt éhezzük. És mindjárt fontos az, hogy, hogy szeressenek minket. Hogy elfogadjanak, hogy, hogy olyan, olyan barátaink, vagy olyan közösségünk legyen, ahol, ahol szeretnek minket, ahol nem kritizálnak nem a hibáinkat emelik föl, vagy azokat, azokról beszélnek, nem a állandóan a gyengeségeimet dörgölik az órom alá, és nem is emlékeztetnek arra, hanem, hanem, hanem szeretnek is elfogadnak. És Péter azt mondja az első, az első levelében, a negyedik rész, nyolcadik versében, hogy mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak egymás iránti szeretetre. Mert a szeretet sok védket elfedez. És, tehát nagyon fontos, tehát látjuk, hogy, hogy a szeretetnek van egy ilyen hatása is, vagy egy ilyen, ilyen előnye is, hogy, hogy az, amikor szeretünk, amikor valaki szeret valakit, ugye, akkor, akkor az elnézi, eltakarja, vagy nem törődik a bűneivel. Ja, biztos, hogy mondhatok, minél szerámasak. És akkor lehet, hogy mondta neked valaki azt, hogy figyelj, jaj, hát ő nem, mi, nem. nem. Tudod, és akkor ilyen lila köd, <gül> és akkor nem látod annak az embernek a hibáit, ő teljesen tökéletes, ő teljesen makulátlan, mert ez szerelmes. És akkor bárki bármit mondhat neked, hogy, hogy az a fiú, vagy az a lány milyen, és hogy viselkedett, és azt mondják neked a barátok, hogy a ja, inkább ő nem, de te hajthatatlan vagy. Ja, a szerelem az ilyen. És, és kicsit, tehát ugye a szeretet is valamilyen mértékben így működik, és, és ez, ugye a szerelem egy kicsit azért tehát nem mindig jó, de, de a szeretetnél az fontos, hogy, hogy ugye nem, nem nézi az embernek a bűneit, a hibáit, a gyengeségeit. És, és ugye eltakarja, befedi azt, ahogy tudjuk, hogy Jézus is ugye, úgy, úgy szeretett minket, hogy az ő életét adta. Ugye azért jött, hogy az életét adja. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy, hogy, hogy a fiát adta értünk. És, és ugye ezzel a szeretettel ugye befette a mi bűneinket. Ennek ez a szeretet eljött, és, és betakarta, és nem törődött, vagy nem ezzel foglalkozott, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy milyen bűneink vannak. Uh, uh, amikor amikor én megfértem és elkezdtem járni a gyülekezetbe akkor hát nagyjából mi ezért ennyi egy pár évvel idősebb voltam uh, mint most a balás körülbelül, ez a, a 1920 20 uh, éves korosztály voltam és és nagyon szerettünk oda járni, mert a akkori ismerősök, barátok mindig nagyon őrült emberek voltak. De, de nagyon jó volt úgy a gyülekezetbe, hogy mindig, mindig nagyon nagy örömmel fogadtak. Nagyon szerettek, nagyon örültek, ha mentünk. Soha nem e, volt nem ért minket kritika, hogy hogy nézünk ki, mit csináltunk, hová megyünk utána. E, hanem tényleg szerettek minket. És, és nagyon élveztem menni. Nagyon jó volt menni. Mert, mert éreztem, hogy fontos vagyok, elfogadnak, és, és aztán, ahogy jártunk oda, láttuk azt a munkát is. Azt a, az a változás, ami történt az életeinkben, Hogy, hogy nagyon sokat épültünk, gyógyultunk hogy megszabadultak emberek komoly bűnökből, kötök, ö, ilyen kötöttségekből, megkötözöttségekből, és hogy megtértek emberek, akik csak jöttek úgy, hogy érteklődtek, e, És azért, mert a hangsúly soha nem a kritizálásom volt, hanem mindig azon, hogy, hogy szeretnek. Soha nem azon volt a hangsúly, hogy hogyan viselkedünk, milyen ruhát hordunk, e, milyen zenéket hallgatunk, meg mit tudom én, hova jártunk, hanem milyen, milyen iskolánk van, meg mennyi pénzünk van, hanem, hanem azon volt a hangsúly, hogy, hogy Jézus eljött, és szeret minket, és, és mi is szeretünk benneteket. Ja, és ez nagyon-nagyon érdekes időszak volt. És... És azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy ezt megtanuljuk, hogy Isten szeret minket, és, és ez az, a, ami az egész életünkben az egész legfontosabb ő róla. Nem akarok Istennek bármilyen más tulajdonságát elbagatelizálni, és ezt annyira felemelni, de, de ez nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy Isten jó, hogy Isten mindig szeret engem. És bármi van az életemben, bárhol is tartok, bármerre is megyek, azt tudnom kell, hogy Isten szeret engem és hogy ez, ebben, ebben, ez, a, ez a tény, ez ebben ilyen megingathatatlan legyek. És hogy ez a titok, vagy ez a szeretet, Istennek ez a szeretet ez mindig igazából egy ilyen kicsit misztikus lesz, és mindig, mindig ilyen kimeríthetetlen és felfoghatatlan lesz. Mindig ott lesz a kérdés, hogy de miért? meg Isten még most is, még biztos, hogy szeret? De, de ez az, amit hiszem, hogy Isten újra meg újra akar nekünk mondani, hogy, hogy szeretlek téged örökké való szeretettel, ilyen agapé szeretettel, ilyen feltétel nélküli szeretettel, és, és ebben állj meg biztosan, és ebben, ebben gyökeres meg. És De akkor, amit én nagyon, nagyon a szívemben van, hogy ezt a szeretetet ezt adjuk, ezt adjátok tovább másoknak hogy ezzel a, ezzel a feltétel nélküli szeretettel legyünk egymás felé. És, és tudod, azt gondolom, hogy egy olyan időszakot élünk, hogy nagyon sok olyan fiatal van, és már most itt, talán a gyülingben is kevés olyan van, talán lehet, hogy nincs is olyan kidek esetleg a szülei elváltak. De akár lehet, hogy te is úgy vagy, hogy, hogy nem kapod meg úgy azt a szeretetet, amit, amire akár vársz. Nem értenek meg úgy a szüleid, vagy emberek, barátok. És lehet, hogy kapsz kritikákat, lehet, hogy, hogy akár az iskolában is megkritizálnak emberek, beszólogatnak emberek, emlékeztetnek a gyengeségeidre. És ugye ki vagy éhezve arra, hogy szeressenek. De ugyanígy, ahogy te ki vagy, éhezve és neked is fontos. Ugyanígy nagyon sokan kivannak éhezve erre szeretetre. Nagyon sokan vágyunk erre. Az én szívem mindig így összetörik ezekre, főleg a fiatalokat, a gyerekeket, amikor látom, és ugye járnak a lányok suliba, óvodába, és jönnek haza, mesélnek sztorikat, hogy mi történik, és ez mindig olyan fájdalmas, amikor éppen Hanna most mesélt, hogy van egy kislány az iskolába, az osztálytársa, és és el fog men elmegy az iskolába még most, tehát májusban még nem várják meg az év végét, mert az már egyes szüleivel mondtunk, problémák vannak, általában az anyukája külföldön dolgozik, az apukájával nem olyan jó a kapcsolat, tehát tíz éves. És, és most megy a a nagyszüleihez. És, és mindig annyira, annyira, így sajnálom e, ilyenkor ezeket a, ezeket a gyerekeket. És látom a kislányt az iskolába, hogy, hogy ki van éhezve. Tehát látszik a viselkedésén, hogy, hogy, hogy, hogy nincs, nincs vele foglalkozó, nincs vele törődve. És, és szüksége van, hogy mennyire szüksége van arra, hogy, hogy szeressék őt. És milyen érdekes, hogy, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy erről fog benneteket megismerni a világ, hogy, hogy egy, egy, egymást szeretni fogjátok. És, és, tehát ott van egy egyrészt szeretesen nagy, nagy szükség, tehát egy nagy, nagy lehetőség ez, hogy pusztán csak szeretünk embereket. Hogy, ö, hogy azzal, hogy szeretünk, hogy lehet, hogy sok mindent nem is teszünk, vagy mondunk, de hogy látják, hogy mi szeretünk, törődünk, foglalkozunk, meghallgatunk embereket egy ölelés, egy ami tényleg őszinte, ez rengeteget, rengeteget ér, és itt a gyülekezete is. És csak egyrészt, hat bátorítsak arra, hogy figyeljetek erre, hogy ugye, van egy kis csapatunk, akár az ifi, vagy csak akár a nagy gyűlőre is, a nézünk, de mennyire lényeges, hogy bejön valaki, vagy meghívsz valakit, vagy, vagy jön valaki, aki esetleg ritkán jön, hogy menni, kinyúlni felé, És amikor itt van és azt mondanak, hogy de jó, úgy, itt vagy, úgy szeretünk. És hogy ö, akár nem, nem szégyelni ezt, kimondani neki, hogy Gábor úgy szeretlek. És lehet, hogy fiúk, fiúknak ez egy ilyen, még lányok az üdnyek elmegy, mert az ilyen úgy szeretlek, <tos> lányos. De akár fiúk azoknak meg ez, az, jó, jó, jó. fiúk azok nem mondanak ilyeneket. Pedig olyan butaság, mert a férfiak is ugyanúgy ki vannak erre éhezve. Főleg mondjuk egy most itt 16-17 éves fiú, ja jaj, jaj nem mondja nekem ilyeneket, én én. De de de fontos, mert ezt érzik az emberek. És ez a szeretet, ez ugye befedi az, ezeket a bűnöket. És, és látják az emberek azt hogy ja, itt nem fogla, nem ezzel foglalkoznak, nem ezzel, nem ezzel piszkálnak, nem piszkálnak a gyengeségeim, hogy szeretnek, elfogadnak, ahogy igazából Isten is. És ezzel az embereket meg lehet ragadni, meg lehet nyerni. Sokszor gondolkozunk, hogy ha, mit tegyünk, mit mondjunk. És tényleg sokszor a elég, hogy szeretjük őket. Így, így, ilyen, ilyen módon ezeket az embereket. És... És ugye, hogy ez az egyik, a másik, hogy Jézus azt mondta, hogy erről fognak megismerni benneteket. Tegyétek ezt egymással, és hogy, hogy látható legyen ez, hogy szeretitek egymást. E... És megint ez egy olyan dolog, hogy ott képzeld el a tanítványokat, hogy azt mondja a tanítványoknak Jézus, hogy na, srácok, ez lesz a jel, hogy erről fogok felismerni, hogy az Én tanítványaim vagytok. Erről fogják felismerni. E... Csak képződjön, hogy hallgatják ezt a verset. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az Én tanítványaim vagytok, ha... És ott van a nagy várakozás, na mit fog mondani Jézus? Ha megszabadjük egymást forgázni vagy nem tudom. Hogy elmegyünk, fiúk, na jó, ezért hátba verek a másikat. Vagy megisztok egy nagy popa sört, nem tudom és Jó, sok komoly. Na, miért van Várnak valami jó férfiassat, tudod? És akkor azt mondja, hogy szeretitek egymást. Na, ne tudod, biztos ez, Jézus, ez az, olyan fiki lesz. Jó, fiúk, legyünk egy kicsit ilyen macsók, meg főleg, főleg mai világban itt szeretni. Ez, ez nem olyan, Magány, vagy nem olyan menő dolog, hogy, hogy pusztán ennyi, hogy szeretjük egymást. De, de mégis ez is ezt mondja, hogy ez legyen a jel, hogy szeretitek egymást. És, és tényleg, akár ugyanúgy, ahogy ez az ölelés, ez a mozgalom, hogy, hogy legyen ennek egy cselekedete, hogy igen, mutatni, hogy igen, én szeretem ezeket az embereket, akár ki is mondom, és tudod nagyon jól esik. És e, nekem vannak barátaim, ugye a feleségemnek, meg a gyerekeimnek persze, hogy mondom, hogy Há. szeretlek benneteket, Ma a és is oda bújt és mondja, hogy apa, szeretlek. Tehát, ez, ez egy jó dolog. De ez ennyire jól esik. És például nekünk a családban nekünk ez egy nem volt sajnos szokás, hogy így mondogatjuk egymásnak, hogy apa úgy szeretlek, anya úgy szeretlek. És ők sem mondokat, tehát pedig reszletesen éreztem meg, nem... Szomnyiattam ezt a szeretetet, mert, mert nem mondták, de, de éreztem. De, de olyan jó ezt hallani. Olyan jó ezt hallani. És én nagyon sokszor mondom a gyerekeimnek, hogy szeretlek. És, és vannak a barátaim, akik akár fiúbarátok is, de én mondom nekik, hogy Jani, nagyon szeretlek téged. És ő is mondja nekem, hogy. És ez, és ez jó, és ez pontos. Pontos, és jól esik. És hogy ne szégyeljük ezt, hogy ne, ne húzódj -ebb ebben vissza, hanem, hanem lépjetek, cselekedjétek ezt. Lehet, hogy jön valaki éféra, aki ritkán szokott, hogy gyüribe, csak hogy szeretünk téged, jó, hogy itt vagy megint. És hidd el, hogy ez, ez olyan falakat, olyan kötelékeket, olyan, olyan felszabadulást okozhat egy emberben, amikor csak Jézus ment, és képzeld el, így foglalkozott az emberekkel. És azt mondta a házasság körül, azt mondjuk, hogy nem ítélek el. Menj el, ne többé. Hogy bement vámzedőkhöz, bűnösökhöz, megérintett letrásokat, bűnösöket. És, és törődött velük, és látták, hogy ez az ember szeret minket. És ő, ő a És ő teljesen ilyen radikális volt, teljesen elképzelhetetlen volt, mert ők azt gondolták erről, hogy Isten ott van nagyon-nagyon messze távoluk, vagy ott vannak a mocskos bűneikben, és nem törődik velük. És aztán Jézus meg lejön a földre, és együtt van, együtt eszik velük. Megérinti őket. Sír miattuk. Foglalkozik velük. Ezt teljesen felborította az ő elképzelésüket. Szeretni őket, és ezt nem egy történet, ezt el kell mesélnem egy barátomról. Az Ancsiknál ez nagyobb szokás, az az ő no. hogy a fiúk is á, szévasz, és meg egymást. Egyik barátom a szerbiai vagy a balkán háború miatt átmenekültek a feleségével Magyarországra, és még le kellett utaznia időnként Szegedre az itt tartózkodás, meg, meg ugye kérte ezt a. a hát nem is vízumot ezt nem tudom tehát ugye, hogy áttelepülnek ide de mindegy ilyen hivatós ügyben le kell menni a szegedre. és akkor ott egy egyik amerikai ne aludt egy fiúnál és nagyon vicces volt az egyik alap, amikor ott volt és kikísérte a srác, de hát reggel volt hát egy ilyen rövid nadrágba jött ki a srác, és filmeztem és így kísértek ki ezt a barátomat és kísérte ki a, a kapul és hát oké, szia, jó, hogy itt voltál, jó volt látni, tényleg régóta ismerték, és így megöláltál őt egy, megértek, de úgy félmesszelen ő rövidgatjálat. És abból a pillanatban, a ház előtt volt egy buszmegálló, és megállt a busz az emberekkel, és azt láttál, hogy két fiú az egyik félmesszelen ő És hát nagyon mit is lehetett, mert, hogy zavarál, hogy oké, szia, és akkor így gyorsan. Köszönöm, hogy... <gül> és felszállt, nem, nem szállt. Nem, nem, nem, nem hiszem, hogy akkor felszállt, mondom, muszra. De, de tényleg annyira szomjazzák az emberek ezt, hogy így szeressék őket is. És ahogy és, itt vagyunk, járunk a üdekezetbe, szóval jönnek emberek, majd jönnek emberek. Várjá. Jönnek emberek. A, és és nem tudhatjuk, hogy mi, mi van az életükben, mivel jönnek. De, az, de biztos vagyok, biztos lehetünk, hogy nagyon sok ilyen sérült, szeretet, hiányos ember van. Akár lehet, hogy csak a családokban, van. Lehet, hogy otthon jó fog esni a szüleidnek, hogy hazamész és ezt nekik, hogy anya, azt szeretlek. És, és lehet, hogy ez nem ami meg fogja őket indítani. És... Van a Krisztinek egy kis huga, és ez egy nagyon fájó dolog nekünk, és sajnos, hogy elváltak a szülei de meg minden már másodszor is az apukája elvált, és jó pár évvel ezelőtt volt nálunk a Krisztinek a kis huga, és egyszer oda ment a Krisztihez, és azt mondta a Krisztinek, hogy az Kriszti, ilyen apukát szeretnék, mint a Peti. És e, pedig nem, nem, nem vittem el fagyizmi, nem vettem neki új ruhákat, nem adtam neki zsebpénzt, vagy semmi nem volt. Csak nálunk volt egy pár napot e, velünkért. És, és én most meglepetem, mert nem, nem figyeltem rá ilyen extra módon, vagy nem foglalkoztam nem vele külön, hanem csak ott volt. Tehát ki van éhezve? szeressék, hogy egy ilyen apukát akar. És, és egy ilyen emberkel mennyire kileszéhezva arra, hogy igazán szeressék őt. És tudjátok, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy szeressétek nagyon egymást. És hogy ezt a szeretet, ezt ilyen nagyon nagyon őrizétek, mert ez nagyon törékeny. És nagyon, nagyon érzékeny és, és finom. Azt mondja a Jakab, levele, a Jakab a levelében, a harmadik részben, a 11-12-ben, hogy vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezhet-e édeset és keserült, vagy atyánféj, teremhet-e a fügefa olajmagokat, vagy a fügét. azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Jakab itt a nyelv bűneiről beszél, is, és ugye arról, hogy ugyanabból a szájból ne jöjjön ki áldás, meg áldok is. És egy nagyon jó tanács, egy nagyon jó észrevétel, ami és szerintem nagyon fontos. Hogy ezen dolgozunk, ezen munkálkodunk, hogy... Igen? Jó, oké, oké, jó, lekeszem. Jó, ja. puszt. hogy valami baj van. De. És... E nagyon, nagyon tudunk építeni embereket, nagyon tudtok bátorítani embereket ezzel, ahogy, ahogy adjuk Jézust. De ugyanakkor, ugyanakkor meg hirtelen nagyon le is tudunk rombolni egy, egy életet, egy munkát, egy ember életében. Tehát nagyon nagy felelősségünk van ebben, és, és csak én látom azt, hogy itt vagyunk együtt, itt vagyunk fiatalok, itt vagytok fiatalok, én már nem vagyok fiatal, és, és tudod, itt megvan ez a, ez a stílus, és ez a kicsit lazák vagyunk, szabadok vagyunk, őrült közünk, és ez nagyon jó. Én ebben nagyon benne vagyok. De ugyanakkor látom azt is, hogy, hogy ennek van egy határa. Hogy ebben nagyon vigyázni kell, hogy kinek mit mondunk, hogy kit veszünk elő. Sokszor ugye, egy társaságban van valaki, itt piszkálunk. És akkor lehet, hogy itt is van valaki, akit, akit így piszkálunk időnként. És észesen veszünk, de mindig ő az, akit előveszünk, tudod. És ha elmesélek egy mert ez nagyon-nagyon tanulságos. Egyszer gomba volt egyik bibliaórán, képzeljétek el, hogy e, ilyen fiatalok voltunk, tehát ilyen 16-20 évesek, és tehát, tehát épp vagy ilyen uh, normális szó, nem hagyta le szánkat. Abban mindig lic volt, hülyéskedés, bohóckodás, őrültködés, piszkálódás. Tehát állandóan ez volt. Mm. Nagyon fiatalok voltunk, de azért néha persze voltunk komolyak is. Tehát a Bibliónál. És kérdétek el, bejött a Biblióra volt, és egy, egy nappali szobát képzeltek. el, egy elég szobát, és bennültünk vagy 20-30-an legalább. Szombatesti testi Biblióra kezdődött, az volt akkor a fő program. És, hát mi tudnak mindenki elfoglalta a helyét, és akkor ment a beszólogatás, piszkelódás, viccelődés, így hangoltunk a Biblió órára, és ö, bejött egy lány, aki, aki már, már nem a volt, azért jó, jó pár éve idősebb volt nálunk, de nagyon szerettük őt. És ö, leült egy lány mellé, és üdvözötték egymást két puszival. De furán, tehát... Mindenketten ugyanarra az oldalra fordultak, és a lényeg az lett, hogy, hogy szájon puszírták egymást. Na. És ugye hát ez mindenki előtt történt, és... E, tehát ugye egyrészt megvolt a nevetés, a másrészt pedig mente, elkezdődtek a, az vitálások, a beszólások, tudod. És... E, mented néhány percig, és egy perc, néhány perceten ez a lány és elvihazdott. És soha többé nem ér gyűlökezettel. És persze ennek meg volt egy előnye, vagy volt egy, ne, előnye, nem előnye, volt egy, volt egy előzménye, bocsánat, volt egy előzménye ennek, már, amiről igazából mi nem is tudtunk, meg de ez, ez így betette a kaput És és ezt tudom, hogy ez a mi, mi éretlenségünk és a butaságunk volt. Hogy, hogy nem ismertük fel a mi éretlenségünk, a fiatalságunk, a bohémságunk miatt a határokat. Hogy jó, volt egy nevetés, de oké, okay, most álljunk meg. És, és nem akarok, nem akarom, hogy ilyen, ilyen merev, rideg, Soha nem nevetünk, meg nem poénkodunk, meg nem piszkáljuk egymást. Nem akarom, hogy ilyenek legyetek, és ne is legyetek ilyenek. Csak egyszerűen ismerjétek fel, vagy legyetek bölcsek abban, hogy, hogy legyen egy határ. Mert hiszem, hogy Isten lelke az, az vezet minket, és ott van bennünk az, amikor, és én is ilyen vagyok, én is mindig hülyéskedek, de érzem azt már, itt a gombocit a tor időnként, hogy na Peti, ezt már nem kéne mondani. És néha ez az, amikor még mondom, és itt van már a baj. És, és én megismerni, felismerni ezeket a határokat, hogy én ezt már nem mondom. Nem mondom ki, mert lehet, hogy abból már baj lesz. Hogy lehet, hogy abból, eh, abból valami sértődés lesz. Mert lehet, hogy úgy jön valaki gyülekezetbe, hogy már van valami előzmény, van valami történt. És akkor puff, még ez is bejön. Vagy egyszerűen csak úgy jön, hogy az egész hete nagyon nehéz volt, nagyon rossz volt. Piszkálták a suliba, otthon, tudod, ott és itt is ezt kapja. És, és akkor kész vége. E, és persze nincs mentség arra, hogy igen, az emberek ilyenek, bűnösök, meg, meg gyarlók vagyunk, meg lököttek, és ez nem szabad, hogy megállítson minket az Istennel való kapcsolatunkban. De, de van felelősségünk, van felelősségetek egymás felé. És csak én arra bátvittalak, hogy tényleg, mint fiatalok, használjuk ezt az eszközt, ezt a fegyvert a kezünkben, hogy Isten bennünk munkálkodik, hogy van egy szeretet bennünk, ez az akapén szeretet, amit Isten a szívünkbe ültetett, és tudjuk ezt adni, adjuk ezt. És de ugyanakkor meg, amit, amit már Isten kimunkált, amit Isten már adott, adott barátokat, gyűlis embereket, Azokat, azokat, a kapcsolatokat, meg így vigyázzuk és őrizzük, mert nagyon könnyen össze tud törni. És, és csak bátorítal karmálteket, hogy, hogy itt szeressétek, és, és legyetek óvatosak, legyetek figyelmesek, akár csak a, avval is, és nem, nem úgy kell, hogy de most már hallgass el, ne, -e! ne ideális, hanem hanem csak egy, csak egy kacsintás, vagy majd, majd valami, hogy oké, okay. és mondjuk figyelj, legyen elég. Mert nem tudhatod. És ja, mi ebben nagyon megégedtük ott munkát és nekem ez nagyon sokszor így visszatért, hogy, hogy, hogy, á, ezt ott elrontottuk. Mert tudom, hogy én is volt az egyik masszájú voltam, tudod? Az egyik, aki, aki ott, á, és akkor mondtuk a beszúrásokat. És annyira, annyira volt ez az egész. És ugye, hogy ez lett a következménye, hogy, hogy Zalány soha többet, nem mi a Szóval igazából csak ez volt az, ami így a szívemben van, hogy, hogy ez a fiatalos őrültséghív maradjon meg, és legyen, mert ez nagyon jó, mert szerintem nagyon szeretik, hogy bejönnek, és nem ilyen fa, fa vagyú embereket látnak, hanem élettel teli embereket látnak az, az emberek a gyülekezetbe. És legyünk is ilyenek. De, de az igazi életet adjuk Jézust, mert ő az élet, és... és és legyünk ebben nagyon ilyen figyelmesek, figyeljünk egymásra, figyeljetek egymásra, úgy, ahogy Jézus figyelt. És én szerintem Jézus is poénkodott, ő is visszaül, az ővel is sokat nevettek és rövöghettek az emberek, de tényleg figyelni kell, és figyeljetek egymásra, imádkozzunk. Uram, köszönöm neked az igédet, és köszönöm a szavadat, köszönöm, hogy élő az ható, és elható, Uram, a szívünk legmélyére. Nimátkozom imádkozom, Uram, ezekre a fiatalokért, imádkozom mindenkiért, aki ide jár a gyülibe, hogy, hogy őrizd meg itt az egységet, őrizd meg a szíveket, őrizd meg a gondolatainkat, hogy, hogy építsük egymást, vigyázzunk egymásra, szolgáljuk egymást, és adjuk azt a szeretetet, amit Te belénkültettél, Úr Jézus. Érünk, hogy áld meg ezt a mai napot, áld meg a hétvégénket, és kérünk azért is, hogy ha akarod, hogy legyen még akár májusban itt egy ilyen ifi találkozó, akkor azt te szervezd össze, és te hozd össze, Úr Jézus. Köszönöm neked, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.